mara siku ile kale sio vizuri lengo ni lakini jinsi anapotafuta hili kutafuta kurukutafuta kwa mzuri watu anatafuta njia tele ya kuasira tena kwa hiyo inakuwa analeta hasira juu ya asira inakuwa sio vizuri kwa hiyo siku tunakuwa tunaambulia kupata hasara watu wengi kisoko atani atohisi kila u um, mzuri um,